a uh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentabhi ahum bi ihsanin ila jomid din Shukua së në ruar të gjitha falendrimet lavdrimet, adhurimet, tonët të kuna Allahu të zhujal nësë pacha dhe bekimet të ti qoqshin bi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam bi familin të ti shokët dhe të gjitha ta qëndikin këtë rrug dherin ditën e punit të kësajbota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 ku besimtari mbrohet nga të gjitha rreziqet nga jashtë. Kjo fortifikat, kjo kështjell duhet të jetë ndërtuar në këto tri themele. Të dijmë se si ta besojmë Allahun, të dijmë se si ta kuptojmë Islamin dhe të dijmë kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye kemi filluar me këto tri që pastaj mbi to më lehtë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 fushat e caktuara, ndërsa fushat e tjera nuk e lejen fendet e përtën, kënjeri e ka vërshtir, që pas taj të ndërtën këndërtis të fëqeshme, si kurësia të se këmërë. E, e kështë mëra. Pas kësaj baze, ka, do tëtë, edhe rëndit e tjetër, që do të kishëm patën nësi të respektojmë. Sikur që kemi respektuar që nga filimi rënditin, duke filuar nga shahadit, Më po duke pasur parasysh se jemi në prag të një muaji të shënt, jemi në prag të një muaji të bekuar. Atherë na imponon kumuai dhe ardhiya e ti një agjent tjetër të të, të folurit. Prandaj kam vendosur që sonte me Lena Allahu ta xogjal të, të filloj, jo të perfundoj, që të vazhdoj edhe në emisionin e arshur me Lena Allahu ta xogjal të flas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 Allahu gjallë wa ala that, ja ejuha lëdhina amanu, kutiba alejkumu së jamu, kama kutiba ale lëdhina min qablikum, la allakum të tëtëkun. Para se ta përkthej, një hyrja, parathënja, para përkëthimet. Në qoftë të se ne e kuptojmë drejt këta jetë, shkuas në ruën. Dhe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 Dhe se që kjo, parëthënje, në ka pregaditur që tashme të prezentojmë ajetin kur anorë, të prezentojmë përgjigjën e parë në atë që thamë qëfarë thët islami për Ramazanin, që ka thët feja për Ramazanin. Dhe son të shikush në ruar do të kisha huazuar pak një titull tjetër. E mi shonim betet kjo, që ka thët feja, nuk e nërëshohim. Mirë për për son të përna duhet një laj,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 A thu hoval, do të ne e pa Allah u gjelë le ola jetë që ta presi, me pëse kanë betur ditë, diri në këtë muaj, me që thatë, si kur që thatë popli, jemi duke bartur, shpirt, nuk edhim që fërdo të bëhet me neve, nda e kemi dertë, a do të arim këtë Ramazana për jo. Pre ku ta marim të këtë më si, po të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që ta zvensojm frikën, hezitimin, parajdikimet, gjithë ato që janë të me pozitive, të me të si mikë, që në kontekstin negativ, ti zvensojm mendime pozitive. Ti zvensojm me mallëngjim ta presumbra më vonë si mik që me të vërtet nuk ka marr malli për te. Që me të vërtet po e presim që sa kusë moti nuk na ka vizituar. Si ta bvojm këtë. Tash e para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 Jo e kini besuar. Po, Zot, po nijemi ata, të gati shumimi tashmo, Zot, të ndëgjojmë pas kësa i thirje je, ja, jemi rështuar, o Zot. Jemi rështuar. I kemi zëgatur vëshet, po presim, po ndëgjojmë Allah me malën gjim, që farë dët në thua ti. Ku ti bale i kumës si jam? U është bërë obligim a gjerimin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 me se u që këni besuar, në Allahon që e të sejka me heret, u është dë bërë obligim, a kam nevoj të them se unu a kam bërë, po kush u bënë obligim dishtetër të pas Allahut, Allah është që bënë obligim, nuk është nevoj e të përmendet, nga së është edishme, aj që na bën dishtë obliguar, aj që na ngërkën më obligime, është vetëm Allahu, Andaj, nuk është nevoj e të thuet, tash unë, s'ka nevoj,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 që parë dhe të bërshë këse e radhe? Do të agjeraj, dhe do të knaqem duke agjeruar, nga se Allahum ka obliguar. E mirë, Allahua obligon njeriun me diqë që nuk ka mundësi të abaj, ju jo vëllaj. Para me ndo, po të vjen një urdhër nga i gjithë më shershme, nga i që të danë, nga i që nuk të danë të keqen, po të vjen një urdhër nga i, që vallahi nuk të ka kryu, nuk të ka silnë këtë botë me të munu. Jo, vallahi. Ne më mëndojmë vetën tunë këtë lërgomi nga udzimi Allahot Aza u Gjellë. Ndaj, me qësa kënatësi, me qësa dashuri, e presim këtë urër, ga se na vjenë nga me i dashuri. Të pësë. Të pësë.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 dhe gjat duke lozur Luante i dërguar i sallam po ishte burr por Luante me fëmijë nuk është turp të luan njëri me bitë e tij e me nipat e tij nuk është turp kjo edhe gjat pejgamberit sallam të shtir në tokë duke luatur mbi të nipat e tij Hasanit dhe Husenit kur hyr njeriu tmerrua tha edhe ti këtu po luan burri i shtetit po luan këtu wallahi tha i kam 10 fëmijë Kur nuk i kanë puthur, as kur në prar nuk i kanë vendosur. Çfarë Tha Muhammed asem? Ah, perolla çoft çfar burri? Ço tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Jo vallahi. Tha çfarë të bëj un me ty kur Allahu e ka nxirr mëshirin nga zemra jota? Stka e pa Allahu mëshirë. Çfarë të bëjon? Prandaj ky është i gjithë mëshirshëm. Andaj kur Allahu të therrat me të ngarku me dej dije se e nga rkesë është për cilë me mshirë, nuk mundët, është e pa mundër, që Allah u të nga obligon me dheqë, dhe obligim tjetë i zhveshën nga mëshira, nga dashuria, nga përkrahia, nga shpërblimi, nga afrimi, nuk është mundëshme. Andaj vlojnë dërruar, muatërën dërruar, sajrë të ndëgjoni që Allah u po ju thratë, o ju që kini besuar, prete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 në fund të jetëm të agjërimit, shikon në fillim, sa lehëcime ka, pa dhe në fund, këtë Allahu në e vërtetën, duke thënë, juridu Allahu bikumul jusra, vëla juridu bikumul usër, Allahu dëshërën të a lehëcan juve, ërëp, asë pëj besën ja, pa ai për thot, për i pëthët përdu ma e lecu juve, për këtë va kam gërku agjërimin, që i shu Allah me na lecu, për po na pëvrim që i rëne kem, duke agjëru,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 që tashmë u bendëm se qenë ka i përcilur me mshirë, qenë ka i përcilur me falje, qenë ka i përcilur me përkraji, me dashuri, o është bërë obligim. A kam nevoj të ju thëmë, ku shumë a ka bërë obligim? Ska nevoj, e divën prej kujtë është. Njëri u miku të ti, e kam miktë shpirët, kur të shkun letën e adërgan, a ka nevoj të nënshkruhet poshtë? Në ka nevoj, nga se, nga aferësia mad e nësë i blinë nëdër, Allahu e më shirovë dhe qofti knaqen më te, vdëqë në luftën e uhudit në betej, ishte i sakatosur tërsisht, nuk nijen ftyr nga goditit e shumë ta, të shpatave. Kus e njuhu? Motër e ti. Po, i afer ti vetë, me qëka njuhu? E njuhu me shenët e gjistëve, nëse ka pa po shpesh, e njëtë e se dore ati kështë dukej. Në dhe i dashur e njëtë e dashurin, E një, këtu e ka një pikë, zizë, këtu e ka diqka, këtu ka... E një, se ka të afërt, ka pas mundësit tjetën afërt. Ndë e një shkrimit. E dhe pesimtari, nga dëshurie që ka për Allah në gjellewala, e një, ku ti be alekum, u kri, s'ka nevoj, o Allah, nuk kanë nevoj i arapë në dhuha se ti në ke obliguar. Në për edhim këtë. Nga se nuk në thratë me këtë emër asë kush posteje.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 Andaj po na mundësëm të agjerojmë, kështu kuptoje, jeroash, jeroash, në këtë kontekst që fulla diri më tani, fu të Ramazan, nga këtë kënd shikon të, nuk kam më letë, nuk kam më bukur, nuk kam më mirë, edhe buzit kur shkrymohen kënaqesh se për Allahun e ki. Njëri nga luftët e hershme, në kone Muhammedi sër Allah e al sërëm, që ka një vlazni të dashurit që ka bojnë, të dashurit kër e danë diken që ka banë për te, vëllahi nuk lodhësht se shërbjurë atje, nuk lodhësht asë, se lodhëri për te, se angazhuarit, se sakrifikuar, nuk lodhësht, nga së të mbanë aktivët dashuria. Një njëri në kone përgamberit së të luftë, e ndëgjuën duke u lutë kështu. Shikoni, para luftës, kështu lutaj. Tha, o zotin madhë, më mundësa që satë të takohem me më të rëzikshmin, më të vështirin, më tërimin e atyre që kanë armën e luftu. Ta luftajet, më luftane, të më godit e ta godase. O zotin më mundësa që të sëtë, sëtë më mundësa Allah qetov des për hëndën. Madje jop dikë të, jo të thjesht, por të tash kë dikush thot, po pse është lutështot? Në fund e kupton përgjigjen. Po, pa, pa të fundin duket e pa arsyeshme. Sikur të vash, pa të fundin dhe duket e pa arsyeshme dhe më agjëru. Po kur të kuptojsh fundin, ah, thush tash po e kuptoj. Të gjitha po arsytet kanë në hijen e atij qëllimi. Tha më mundsoj të shkymym tërësisht atë më goditë në barkën, dure, të, të, të, të gjymtosëm tërsishtë. E kur dalë para të e ozot qashtot, me barkë të shkyre, dure të këpu të luftë për para, e të më pëtë është ti mu ozotë. Shiko që farë lutë, aja la për lutët. E të më pëtë është ozotë, o, o rubi jam, që farë, pëse e bërgë shtu? Allah e din, Allah e din mirë po, të mësën neve këtu ka urëci,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 si kur u është dë bërë obligim atyre para jush, vallaj, këtë ata që Allah i ka dasht, i ka obligu ma gjërim, ata Allah u që i doni, i ka ngarku ma dhurim, ata që Allah i ka dasht, i ka fut në emnin, oju që këni besuar. Andaj, kur të thëri, kur të ndëngjash, këtë thirje, oju që këni besuar, andihesh iftuar, Andihesh i thirën në qofë se ndihesh për gjegjën nga se t'ka ndëruar. Në kanë u eftes speciale, miku për thrat, i dashur e për thrat, me emrin në më dëvukur që t'ka ndëruar mu e ty, andaj ndihu i ftuar në sofrën e të gjithë më shershmet, ku në thrat për t'a gjëruar dhe kjo nuk i duhet ati fara, agjërimi jonë, nuk i duhet Allah të fara, nuk jashtë të më pushtetin, parën qofë se njerë nuk agjërojnë, nuk jam unë nga më pushtetin, mirë pa e të rasht, leallekum të të kun, e të rasht, që ju të bëni të devatëshëm, të kuatë, që ju të mbrohën një rapë të mi, thusë, subhanallah, përthuj se Allah përna të rapë të mi, zjarë me i gjenimit të shumë i raptë,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 është sfide e fort, po. Po javlen me godid, vëlloh. Javlen nga se paguhet, paguhet së më shtrajt. Andaj, feja në mësën se Allahu në kaftuar. Jo, asko shtetër. Wallahi, nuk ka gjyrujnë a përpare. Askë në nevojnë mu arse të ubele. Kush a gjyrujnë përpare? Nuk ka gjyrujnë a përsyje përfaqës. Së s'ka e sapë. S'ka e sapë.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 Këtu për po shkëputëmi përkosisht, shkëku e në ruar, për dëvazhduar më tuti pas një pauzët e shkutër, andë i Allahu ju ruajtë, Allahu ju shpërblepë, në ndëqni. Salamu alaikum wa rahmatulloh. Të martën, nga orën njëzetë,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 Drejtë realizimit të urdhrave të Zotit Një rrug në për të cilën kaluan karavanet të shumët të të njerëzve punëtor Puna e të cilve ishte besimi pastër dhe vepra e mirë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 Me xogjin Muhammed Durmaqu Allah thot likull jan minkum shir'atan waminhaja Ora 91 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe Nandizni të, Na të mërkurën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 Por dheri sa të filojnë thirjat, ne mund që dëvajdojmë edhe me disa pika që kemi mbetur në piesën e partë të emisionit. Së të që oftë kemi, kemi një thirje, kush në lemrojt, urnë në ne? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aleikum u salamu rahëtullah. Po gjindëruar, në përmetë programit që uaj, konë fjellu me farë në matë. Në spëkam të rejtë,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 çikisha zoti ju shëlbes. Alhamdulillah. Po dishëm kjo është një pergzim në Sallallahu xel ne'uala vale, që rasti të tilla të shtohen edhe më tepër. Do të thotë që duke ndjekur emisionet ë dikush të fillon të fale të thjetë të kalla ka xel ne'uala, vale, vëllai kjo është dhurata më e madhe për neve. Kjo është privilegimi më i madh që ne mund ta ndinjta për të tjerë në kësaj bote që njerëzit përmes fjalëve, përmes udhëzimeve të udzojnë ka Allah xel ne'uala. Vale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 Andaj më ndoj se një kërkes e tjilë si kur që si erën nga motëra e ndërruar por edhe të shumëta që na vinë vazhdimisht, e, na obligojnë që të përdiqemi praktikesht këture kërkesave Andaj me lejnë Allah Gjellewo Allah se shpejti do të keni para jush diqka që ju orientonë si të faleni Kemi edhe në thire të të tërë urnëni, kush në alaj më rohët Urnëni Jemi duke të në gjuar, vëtë mërna. Allo. Fal, jemi duke të në gjuar. E selamu alaikum. Aleikum salam. Allahu shpërblesë, hëtës. Amin edhe juve. On të këtër jetë, akum ismi lezu kuronën arabishtë. Jemë suë këtë në podujed, po po du mi ditë, me adim që të në jenë farë, po po du për mënsh me ditë pak, diçka, në kanton surja mëlkë, është e vleshme, jasini këtu, a mu i mi ditë të rafë që kam muj përmendësh më mësue, së krytë, muj në mërive zdi dikona, aden, qka është më falë, a ka më të qinë në të regua. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Hajde Allah ju shtë të blizhë. Amine dhe juve. Do të të pytja ishte ndelidhur me e, lezimin e Koranit, dhe e, ka dëshirë me ditë se qka është obligative të mësot përmendësh nga Korani. E, dhe silë disa shemboj surën mëlk e kështë më radë. Filëm e shtë obligative nga Korani, bërqë, farzë, e kemi të mësojmë atë pjesë që pa te nuk mund t'i krymë obligimet që në ato obligime duhet të lezojmë Koran. Kjo regulli. Andaj, obligimi vetëm që në te duhet të lezojmë Koran është namazi. Në Na agjërim nuk kemi Koran që duhet me lezu. Në zeqat nuk kemi Koran, në haqë nuk kemi Koran.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 Urnani, kështë në lejmë rrëtë? Kështë e Pistivis. Urnani? Kështë e pasë dërshirë që gjithë të kote funit këmë qitë Kuranën në gjuhën arabe. E aqë shumë mësova prej Fana Meledu, për kote funit qëka nuk tje peqet në në gjuhën arabe, veçë më shtepë. Ake se pasë nësi në gjuhën arabe në gjithë? Më falë edhe njerë, qëka me di në gjuhën arabe? Kështë e pasë në gjuhën arabe? Në gjuhën arabe, si do nësë surëm El Bekare, që që në, në gjuhën arabe, Kur'anin. E mësura shumë në le gjuhën në gjuhën arabe. Po kote full nuk pesit me në gjuhën arabe, vetëm gjuhën Shqipe. Po, po, po, e qartë. Zotë në... jështë për blitë, për mundin Shqipe banin. Amin, edhe ju Allah e shpër lefët. Hamdula, kjo është një ndikim pozitiv, dhe të tëtë të i, i, i gjithashtu si kështash edhe i emisioneve që po prezentoh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 Kur të desh a ka opoja sinqonte tjetër? Mfal thën nuk qa, flet. Po? Do thot nuk flet apo është i smut mentalisht? Po, kod meta, mendore nuk mund të me ful. Ska fsi me ful. Po, po, po e qartë. S'kam pa kuptond diçka. E qartë. Kësh se këtyre ime. 13. Njerëzit të cilët do të thotë për shkak të metave të saktuara që i kanë, qoftë fizike në kuptimin e të, të trupit, do thot mentale dhe këto meta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 Unë po e punoj kamarjer, po me ato e maj familjen, po në Ramazan e punoj, masë e që kam haram i shërbi po. e zonjer vë, vë që s'ha gjerojnë. Vështë deshëta me, me ditë e kam është në duështë asë të tam haram, në idam familjen tje që mos me punu. Po e qartë. Se këtë profesion e kam. Qart, e qartë le, e qartë. Allahu akbar. Selam alejkum, hallosh. Aleikum salam, tullah, tullah, shpër. Do të thotë pyetja ka të bën me ë uh, punën, punon si kamarier, ndër Ramazan nuk punon. Por padyshim për shkak se nuk punon tashmë këtë muaj, uh, të ardhurat i ka më të reduktuara, më, do të thotë i ka të ardhurat më të zbehura dhe padyshim kjo pastaj reflekton edhe në familje. Do të thotë a kam gjunaqi ata i lumë me një paketë për shkak se un nuk punoj. Fillimisht thamë që vendimin që ke marrë, për mos punën në Ramazan është vendim i qelluar.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 punëminimë pak më racionale për të siguruar për të siguruar të hyra të mjaftueshme për familjet e tij. Kjo e dyta. Dot e para, qëllimi është më vën, vendimi është më vën, e dyta nuk duhet që kuvier Amazoni njerëmi u shkput, e pastaj mos e pa s'ka më honger, jo kështu. Përgatitet dhe e treta mbështet në Allahu Xhelalu ala. Dhe Allahu Xhelalu ala i bën i bën rukdale. Për këtë do të flasim më shumë në misionin e arshëm pak më tepër. Andaj për këtë ke, për mjaftohen me, me Me kajnë ka qëta kemi një telefonat Ornani, kus në le më rrët Allo, selam alesh Aleykum, selam wa rahëtulloh Në një një dna musliman, deshtam dërgjë Në një dërgjë në djërë Në një qëtër Në një kom tri bishanë më të rrështin Po? Në dhe tri jasë në ramadzani më dhjële Po, po in vullon konë në xhumadh po po ai nai është shumë dereçet më shumë ti në xhumadh po kom dikën për 40 50% profet më shumë se ti radhë ma sha allah ma sha allah ma sha allah alhamdulillah ai ka instancion ai thënë alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kush alhamdulillah do të bësh një çitje tjetër bash e mira buan Po? Pa, me në spegu rësë namazë të sabahët. Që që ka fali dërgëm e abahët? Në që falë gjatësie, që ka në e në rëfu? Po. Që ka në e në të eze? Po. E qërët nuk të praktikojnë, mu për mundëm në vitë kjo. E qartë, e qartë. Do të flasim, inshallah, për këtë. A, me në spegujnë, edhe atyre që për ndëzgjojnë e otirë, inshallah ti bërsh të dhekë e këti momentit me praktikur, që shë ka praktikur i drgume Allahot? Po, inshallah. Po, inshallah. Do të mundohme, inshallah. Do me di që, a, të me ndrgëtun ishti pas ka qëtë, a, investimin me me nga e shkën të temel. A. E qartë, Allah. E qartë, Allah e shkërët. Allah e shkërët. Allah e shkërët. Aleikum s-salam t'Allah. Dëtët, inkuadrimi këti Allah, ishte edhe një farloj, e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 Pas ta i tha me full për namazën e sabat. Namazë e sabat është për namazëve me vrirë të madhe. Nese kemi një telefonatë pas të e vërdu me këtë, ordani kush në lejmë rrët? Salam alaikum. Aleikum, salam, vërtullam. Da, shëtë, do një piti e u t'in dëshuar e kam një djallë 30 djeqarë. Po? Oshë 20 vite në djabës. Merë i një misjone 3 hëndi. Falë namazë 2 vite rëgullështë.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 Kjo te ishte për çmurin nga diabeti, aliron nga ajërimi, por do të lasim mas ç't pastë të japim parë për namazën e Sabat. Do thot ankohet për një gjendje jo mir të mirë e të muslimanëve në namazën e Sabat. Do thot ka të bëj më kohë zgjatjen e këtij namazi. Falën këndojnë sure të shkurtra, falën shpejt, nuk rinë në rukusi duhet e kështu mërat.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 Duk e thënë, subhanë rabbi el-Azim, subhanë rabbi el-Azim, subhanë rabbi el-Azim. Dë thëtë, tri herë, pas herë, deri në djetë herë. Duk e thënë, dal nga dalë. Jo, subhanë rabbi el-Azim, sëma, falë këptimik oke. Subhanë rabbi el-Azim, subhanë rabbi el-Azim, subhanë rabbi el-Azim. Duk e pretuar që farë për thëtë, duke ndihër që farë për thëtë,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 Popa, austre, fal. Me, me kuranin, me me shpeha, po, po, përmë dëgjënë, falë. Aonës të gjina me dhe du Koranin edhe me majtë hajmarinë shpeja. Me dhe du Koran edhe me majtë hajmarinë shpeja, po? Kërë. E qartë, e qartë. E qartë. Andaj, ishim duke full për namazin e sabahot. Aisha, radiallahu ta'al, anha, thotë. Në fillim namazet, ishim nga dyre qate.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 El insan, I njeriu, është gjithashtu i kafir, dy faqe. Një faqe e gjysme tepër. Suren Mulk që kafiri dy faqe e gjysmë. Në një recit lexonte Kaq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E moslasëm dot atë për namaz tira. Ka ndodhur që i dërguari sallallahu në një recit të këndonin më gjat. Po nuk duhet njeriu që duke zgjat namazin ti dëmton xhamatin, nga se ka atje plecë, ka të vetë që nuk mund të durojnë. Po nuk duhet edhe ç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 A selam aleikum. Aleikum salam er Tullah. A, ti jam nuk a doja në shtatë me në Ramazanin to, po dashja një ticket. A përkso start carda që një banka faktikisht start card tebe, dasham të di Hakim që më nese bli na për 90 atë fikoj në ka kamata etë chto, nëse blej më atë, faktikisht ata fikojnë që në data të njëvan ku fillon parë në ka kamat atë, nëse nuk pikçat janë faktikisht ata fikojnë. Po pa e qartë, do të të, të, të, të meblej për të të mes të start kardeles. Salam po. alaikum. Aleikum salam, tullam, e të Allah qa, e qartë. Andaj kërështë e që ka ka të bën me namazin e sabahut, nësa py të erat dhe që erë, ishtë nga një nënë, që e ka një djohat të rrëdhë vjeqarë që vua nga diabeti. Nësë adhan gjellohat, ashërërën atë të gjithë smuarit të në. Diabeti është një smunë, ju e letë, dhe kërka një të retim të posachim, dhe q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 Në emër të Allahut. Jo, duhet të përmbahem në limiteve që Allah na ka, na ka limituar me to dhe nëse na në dëmton ndenin këto mos, lejohet nga xhirimi dhe nuk bën më agjëru. Kemë një pyetje. Telefonat e Radhas, urdhani. Alo. Po, po ende jojm. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Ni put je po duma ta vao? Po çka do të bësom di jap që nuk tinderojnë vrasnia e kanë gjena që sipër formatin gis po po a bën një pyetje mama po po e qartë mi për xhixhi pe po inshallah po inshallah no tenim no tenim mirë eë më bëtem tek po lexim diabeti është e qartë do të tash nëse dëmton deri në atmos sikur që u përmend atër e lirohet nga, nga agjerimi. Mirë po është mirë, që par Ramazan me bu edhe një konsult me mjekun, që në qofë se ka mundësi ka mundësi të bëjt një bashkim mes terapis, në korat pasiftare dhe agjerimit, kjo do të dishtë e majmirë, po nuk ka mundësi dhe dëmtojt shëndetin nga agjerimi, temi se në këtras lirohet nga agjerime nuk ka pik gjunaj, madje në qofë se dëmtojt dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe bashkohet dhe ta që dikosh me lezu Kuranën majtë hejmalie, jo vëllohi nuk bashkohet. Edhe Kuranë, edhe hejmalie nuk bojnë bashkë. Ja. Kësa Kuranë e luftan hejmalim. Kuranë e ndalen hejmalim. Kuranë në thotë, ma atakumur Resulu fëkhuduhu, wa ma ne hakum anhu fëntehu. Allahu në Kuranë thotë, atë që u ajab i dërguari, mërëni. Ndërësën nga ajat që u ndalen, largohuni. Në Kuranë në mësën, që nga ja që në ndëlen Muhammed s.a.s. të nërguhemi, e nga qëfar në nërgën Muhammed s.a.s. thot i dërguar i s.a.ll. Muhammed s.a.s. thot më nëllëka temimetën, fela e temë më Allahu lehë, kush e lidh njët temime, hajma li, mosja plëcoftë Allahu të dëshirën për shka e ka lidhë kur, kërpune madhe, me bërë dua kundër të njëri Muhammed s.a.s. a shëhajr kënjëri mu, Hajmalia nuk është e feston, nuk është pjesë e jona. Dhe duhet që hajmalia që kemi, i kemi, t'i djegim, t'i djegim ka shtëpia. Dhe në vend të hajmalieve t'lezojmë Kur'an, t'a marim libri në bëroja e muslimanit. Libri vogël, shumë i bukur, në gjep me majtë, në bëroja e muslimanit. Aty ke lutje, e lutje për lolë raste 10 të ndërtnë që ke nevojë, apo dom për gjem, apo dom për hidhnim, apo për smundje, apo blende diçka, apo shet diçka, apo shkan dikon, apo vjen dikusha. Apo rëshmëngjesh, apo rësh takshama, për çka dush i kia të lutet. Andaj zaventsoni Hajmaliat, gjunjë Hajmaliat, zaventsoni me buronin musliman dhe lutni Allahun me atë që ka lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi një thirrje? Po. Po po ju ndajoj. Salamu alaikum. Alaikumussalam, artullah. Kam një pytje. Falë, Allah. Alejo, të sminë, në manë kovët vazhë, po djallë, në në thirë shtënë në në njërë për gëzhelëse, vazhën në thirë me djallë, djallën në thirë me vazhë. Po, po e qartë, e qartë. E fandër shumë. Porëgjë. Dhe të pytja është, se alejojtë do të përshka këte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 Dysa djetare kanë liu edhe të këtë në bishkrem, që djetë vori kujtës, te kevun edhe kja. Ma tjepër, s'ka nevoj. S'ka nevoj ma tjepër. Dhejo është për njerin, ju mërmire. Dhejo në ka për mi, mjaftan. Elinë më të vendusën fotografia të e, dysa i kompa të këvërët, ka shumë dhe qëka u konë, qëka ka punu, kure ka kërë shkollën, pa qëka i duhet e në vërrat e ola? Qëka i du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 Ndështë a kjenë të afërnë vallaj që ka nëvej për të pare, ka bërqë, së një lanë të borqët, thuj që, për shpirt, babës, nënës, të vlau, të grus, kuj të qoftë, që të pare që i komunit për varë, që e këti pjadho, për sënë të vendasë, mas me vendosë gure, mermere, përmendore të vorët, së janë ato tonat, nuk janë, andaj, një të e koka, një të këmbët, mu di që është var mas A shumë nuk në duhet. Dikush, thotë, pësë është kërë respekt, vë Allah e që kërë respekti. Nuk kërë respekt, mësë me kujtu kur, një një një euro, sadak për të me edhonë. Që kërë nuk kërë respekt? Nuk kërë respekt me harun doa. Që faë respekti është e ke harun doa ti, e ke ma kur doa për të zëbën? Kur nuk e lutë, Allahun e madhë mja falë gjënatë, e ka i marë në vorë. Respekti ës jo me gurë, me marmera, me me përmendore, me kët nuk ka respekti. Ne mos spenzojm deri këtu mos vallallai se kjo është masraf. Kjo lux, kjo teprim që feja na ka ndalu këtu. Thot uh, pyetja rradhës, thot Vllaznia nuk po i respektojn biat. Vallallai nuk ka as vetë Vllaznia biat, po as bija vllaznit. E as ata këtë fat që s'ka upr respekti. Rall ninjë dikush e respekton dikën. Thu se respekti është një produkt që na nkriz për to. Kur kush po gjinet, lë pa tie, lë pa tie, kur kush po ngjim. Me shumë të e gjetë kë shumëble bagështrajt. Allahu na ruaj. Kau respekti për fara syje, ngase lakmia ja ka nxënë vënën. Lakmia për dynjë, lakmia për më shtu, për më ndërtu, për më rrit. Pastaj lakmia na e ka sjell zilin. Kur s'po munë më bë sa aj, tani pja kemi natë e zili. Tani ku më respekto? Ku më respekto?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 Më sku më e marrë, më jo nërua. Çe ju në herë m'fisht huaj ka shkuat atje, ndonsa si ka punë që ju duhet. Mi mi mi mi a, a, a blen ai në në në në në diskaj që ka nevojë. Me vetë çuaj po shkona ka nevojë diçka me biseduat ja. A ekipi më ndmira, më interesu. Ka se mund të ketë probleme, mund të ketë telasha, nuk mundet vetëm me i zëj. Nuk ka mundësi vetëm me i zëj. Duhet çfamilja sa i më marr me këtë problem. Ai më respekto, mi aq qyr fëmit ka herë. Sa ju